Benvinguts a un nou programa de canya i tralla en català. i doncs sí, ja tornem a seguir un nou programa de canya i tralla en català després de 3 setmanes bones, és a dir que ja faria la quarta si no fes un programa d'estar de... aturats degut a problemes principalment tecnològics però també en part mentals eh, tornem a seguir un nou programa de canya i tralla, el programa número de 8 i bé, com ho he pogut comprar començant amb la sintonia antiga de vegada a una reordenació eh, tecnològica informètica eh, com ja han dit eh, van trobar aquesta sintonia i mos van sentir un poc melancòlics així que aquí la teniu Com sempre, a tots aquells que ens escolteu des dels respectius blogs de Ràdio 77 i Cany i i tots aquells que els escolteu per l'FM a l'unamiterrani al 98.0 i a Ràdio Activa al 57.6. Com sempre estic acompanyat Montani en Toni. Hola Toni. Hola a tots, a la fi som aquí, benvinguts. I ja en tenien ganes. I sí, sí, com tu bé has dit, ha estat una mescla de tot entre aquesta... Aquests problemes tècnics bàsicament que han tingut i també nosaltres que com, a, a, a, a, com a, han tingut un parèntesi ens no? mm -hmm. hem desquadrat una mica Sí, és com quan veus una flama o un foc no? i en lloc de coïs es tinta o te poses a fer voltes corrents i de nosaltres hem fet un pot la mateixa amb, amb aquests petits problemes tecnològics però bé, ja estan resolts i tornem a estar en marxa i, I esperam seguir Exacte i bé, començant ja ens eh, música, hem escoltat l'introducció, aquesta gran introducció èpica dels grans cràters de, de Terrassa. I tot seguit escoltarem la cançó que ve, a, que ve en, es, en aquest treball que s'ensenya a les dents, que és Aire de Cràters. Això era Cràter, amb el tema en aire. Molt bon tema de Cràter, un gran tema. Després d'aquesta intro per començar, Salmón, és increïble. I són unes paraules que varen gravar així mateix fa temps, però que avui més que mai tenen un significat molt, molt present. En tota és la història, diguem, dels refugiats siris i, bé, en general, nordafricans. S'hi sí, torna que com a que bastanta força, no? Sí. Sí, sí, sí, coïn molta força, coïn molta força aquestes paraules i... Camel ha perdut aquesta força, però Exacte. ara realment és com que torna a tenir sí. més importància, no? D'un altre pic, Un perquè, altre perquè pic, de llavors sí. fins ara hi ha hagut diverses ocasions i ara d'aquests dies són una d'elles on què realment coïn molta força aquestes paraules. I bé, com deiem, cràter és una banda de terrassa, de metall molt potent, com heu po pogut escoltar. Jo crec que bastant influenciat del Hardcore Punk, perquè aquesta bateria que va eh, bastant accelerada, eh, jo crec que té bastanta relació, perquè és un metall, que sempre ho han dit nosaltres, molt, molt propi, ja eh, que sé. Sí. sí, jo crec que sí, perquè està un metall que està a mig camí entre el Hardcore i és Metal, però la paqueta és molt tralla per ser Hardcore, sí, però sí. rima ritme, en certa manera, no, és, no sé, està allà. allà, està allà i... Sí, sí. T'ho sap molt propi i molt, molt bo. Sí, bastant brutal. Ara, bé, la seva situació és com a, jo diria, inactius, més que separats. Sí, sí, jo crec que sí. Perquè, de fet, els hi van demanar, no? En el... mm -hmm. tots integrant, li van dir, men, què era que, quina situació estava, no? Mm -hmm. en que això, que esteu una mica aturada a sa banda, i li van dir que si... Sí, que sí, feien alguna nou, nova, doncs que diguessin coses, no?, perquè... Sí, també ens encantaria estar sí. informats de les possibles novetats de cràter, perquè... Estem bastant... Eh, s'espera i bastant expectants de, de lo que puguin fer, o un futur. Exacte, exacte. I si finalment s'acaben de disol·litzar els grups, serà una pena, perquè és un grup que sona molt, molt bé, i com han dit, amb un son molt propi, que troc que val la pena mantenir. Això mateix. Sí. Ara continuem amb aquesta línia un po' més contundent, passant a Badzac, un grup de hardcore, però un hardcore així mateix potentillo, que té un àlbum bastant bo, amb un títol graciós que hem duït diverses vegades. L'àlbum se diu Nunca tan pocos robaran tanto a tantos, i de quin hem duït una gran cançó que se diu Santa Aliança de Badzac. era Batzac, amb el tema Santa Aliança. Molt bona banda, una banda que també té el seu temps. Sí, així mateix, però seguim disfrutant, Això. aquesta banda. Sí, sí, absolutament cert. Seguim amb més potència perquè ara anem amb, amb una banda que segueix dins la mateixa línia, una línia bastant propera de, de Batzac, una banda de hardcore metàl·lic, eh, que són Eki, ells eh, són de Sabadell, i també em fa l'efecte que, que estan una mica inactius, també, no, no sé molt bé la mm. seva situació. Però bé, és a dir, eh, és una banda que ha tret eh, un, un únic treball, va fer un EP, i bé, és a dir, estan allà, realment sonen molt bé, és una pena que no, no hagin pogut seguir, tampoc no els han seguit massa la pista. Jo que tampoc ells s'han deixat uh, seguir massa, no? Sí, exactament. Però bé, uh, per ara escoltarem un tema d'aquest únic treball que comentàvem, que se diu Anarquia Econòmica, de Equi. Donem forma al és la norma. Lleis absurdes desoloren. El sentit corrent. escoltat aquí amb el seu tema Anarquia Econòmica. Gran tema d'aquesta banda, una banda com bé has dit, molt bona realment i que estan un pot desapareguts, però que si treguessin nou treball o seguissin en actiu o el que sigui us t'hauria encantat de rebre notícies. Ja Això és com les bandes anteriors també, no? Que... Sí, un pot el, és el mateix. És exactament el mateix. I jo volia comentar que sobretot el principi de la cançó m'ha recordat molt de la banda mallorquina, Matràs, no? Mm. Té una, més aquest punt, també hardcore i alguna d'aquesta forma de cantar, no? M'hi ha recordat, m'hi ha, ha sí. dut, que pensava que estigués escoltant Matràs. Sí, és ver, els primers versos ho ver recorden, com, com ja has dit. Sí, sí. Per Ara passarem a l'Atac, un altre grup també d'un hardcore o un punk rock que així mateix agressiu no sé molt bé com definir, però estan un poc allà allà, un bon grup de fet, molt bon grup que tenen un àlbum que es diu Compte Enrere, un àlbum que ja han duit i que ens agrada molt de fet i una gran cançó que se diu No Estàs Sol de l'Atac Això era l'Atac, amb el seu tema No Estat Sol, un molt bon tema d'aquest grup, del seu àlbum Conte Enreda, com ja han dit. Sí, a més amb aquesta, amb aquesta inici de cançó que és bastant rockero, no? Sí, té un, així un punt molt rocker, molt animat, i... però sí, sí, després això, acull aquest rotllo més punk rock però un tant agressiu, perquè se vol se la nota més més punk, sí, més més, més combatiu, fins i tot podria sí, dir segons sí, com. Sí, sí, sí, sí. O sigui, un... Un estil també que mola molt. Aquest estil combatiu és bastant típic, no? Les bandes catalanes, jo crec. Sí, exacte. Sobretot aquest estil més punt, punt rock. Bastant, no? bastant perquè, present. A més, és un poc el que és la, la temàtica, un poc desgrup, no? Moltes vegades aquest grup, o la majoria de vegades, tenen un punt de crítica de, de, de temàtica social important. I clar, que és toc combatiu pega molt i pega molt amb amb aquest estil temàtic, per dir-ho. I ara passam a una altra banda que també podria entrar dins d'aquestes bandes més combatives, uh -huh. tot i que és més hardcore i mala llet, que sí, els diuen ells. Exacte. Estan encerrant de Memento Mori, una banda molt rabiosa i caudeixen tot a cada cançó, bàsicament. I aquesta banda, que són de Lleida, eh, ha entrat un, un segon àlbum, que se diu terra Ferma i d'aquí escoltarem un tema que se diu Tota Terra, de Memento Mori. No temps, ja enorme roba, I Vam escoltar Memento Mori amb el seu tema Tot a terra. gran tema d'aquest grup, molt contundent, molt agressiu, Memento Mori. <ríe> molt enfadat, ja ho hem dit, no? Que cada cançó és un... Ho donen tot. Sí, és un no, respire, eh? sí, sí. una gran banda. De fet, d'aquí és nom del seu primer treball, amb la llet 100% catalana. No, no podia ser més, més clar, i sí... Uh esperam amb ganes més, més música seva. Ara hem passant a la secció d'eleccions eleccions personals. Caiga <tots> i All right, I think we've got it now, let's do it, eh? Huh? I, doncs, sí, ja som en aquesta secció d'eleccions de personals, un pic més. la nostra secció ja més clàssica i més antiga. Comen jo amb una cançó, una cançó molt bona, d'un grup que se diu Strauberry Hardcore, un grup que de fet vaig conèixer gràcies a en Toni i un grup que m'encanta des de llavors, eh? un grup molt molt bo, que del seu segon àlbum, que té per títol Todos vamos a morir, un una gran cançó que se diu Bebe, fuma i folla, de Strauberry Hardcore. ha estat Strawberry Hardcore amb el seu tema Bebe, Fuma i Folla Quina cançó més èpica d'aquesta gran banda banda que mos fa falta veure en directe sempre mos ha mos ha fet ganes per moltíssimes, a... A... però moltíssimes però fa pot directes com has de suposar perquè és cantant fer-se doncs l'Estrau -Berry... Berry de DevCon 2 fa moltíssim més un DevCon 2 que l'Estrau Berry Hardcore com has d'imaginar però així dono moltes, moltes ganes veure aquest grup en directe. Sí, és una banda que no té res a veure en Defton 2 com m'ha pogut veure. No només és Nastral Berry de Defton 2 sinó que té altres integrants, crec que és bateria també de Def.2, 2. Si ets guitarrista, crec que és... Sí, perquè s'actual no, però s'anterior crec que sí, també és... Sí, uh... sí. Sí, sí. I es baixista pot ser també, crec. Sí, sí, sí, que ho és també. Podria ser, sí. podria ser. Que... De fet, és... El hijo bastardo, no? Sí, <laughs> dos com dos. <laughs> I és això, una banda que sorgeix de, de influències molt bad religion i aquestes mm. bandes. I que... que és hardcore més melògic i opinion. Sí, sí, i, opinion. I missatges molt clars i contundents mm. i que dius Hòstia, tio, són massa, massa clars i tot, no? Sí, sí, per a mi m'encanta això, m'encanta. Sí, sí, perquè és títol d'àlbum, mm. Todos vamos a morir. Sí, que per certs són -se cançons fantàstiques, sí, brillantes. A sí, és. és com a molt animada i optimista, contrarient a mm. el que pugui aparèixer amb els títols. Sí, sí, mm. sí, sí. I bé, jo anava a dir que aquesta cançó realment és molt clara, molt directa, un missatge molt evident, i que últimament... M'està convencent molt, o sigui, perquè sempre m'ha fet gràcia, però, eh, bueno, estic tenint una etapa un tant nihilista, un tant eh, de, com dir-ho, de desencant del món. I, sí, vulguis que no, aquesta cançó pues, m'estira molt. Clar que sí. Estic considerant de ser yonqui com a opció professional. <laughs> no, bueno, si hi hagi un poc, però, però sí, no sé què és res, que li peguin fa que tot, anem a viure i ja està. No? I ja està, bàsicament tot això. Sí, sí, que sí. sí mai folla I aparta tot les teves paranoies, és que no se pot dir més clar. <ríe> I realment és que totes les cançons d'Strawberry, jo crec que xerran un poc també d'això, no? De, mm. Deixa en pau sa vida, deixa d'emparanoiar-te de i, i viu, no? Sí, igual que, bé, bueno, una que m'encanta també, que és de Cerveza i Pecado. Sí, sí. És a m'encanta. Sí, sí, que sí. algo tipo un hippie militante se ha pegado fuego, se ha prendido fuego, no sé qué tal, y ya no sabe que a nadie le interesa las viejos consignas pasadas de fecha. Una cosa así, <laughs> con decir, ya todas mis ideologías han pasado un pato de madre, eh, cerveza y pecado, eh, fin de su mar. ¿no? O algo así. Y es un poco el mismo mensaje. Y... No hay me también creo que... Uh... Hem, eh, hem lluit aquest tema per la situació en què estem vivint de, de Def 2 i especialment mm. Nastreu est, Berry que, que l'han acusat d'exaltació d'exaltació d'exaltació d'exaltació Bé, bueno, que això pareix que és una quasi comú, habitual últimament, perquè també els dos titallaires que els han denunciat... Sí, sí, sí. sí. Ostres, to, puta vergonya. Sí, sí, molta vergonya. I de fet, ara fa res, no, no, fa, no fa molt. Han fet també 10.2 de vida de tocar a Valladolid. I crec que ha estat Ciutadanos que ha proposat que, per prudència, eh, no no hagi tocado el baile abuelito 10.2 y decir, ha sido una, <laughs> una de esas más ¿no? que, que que fa hacen aquest... los partits políticos de este país ¿no? Muchos ciudadanos, ¿qué quieres que te diga? Es suposada nueva política, ¿no? Sí, pero... <laughs> no sé què dir, eh, me van contar un amic que fa històric que dos dels seus punts principals els seus dos únics punts de fet a Galícia per ser campanya natural eren principalment una, fer un catàleg de paisatges, perquè gravar Juego de Tronos a Galícia, per exemple, seria l'hòstia i volíem fer un catàleg de paisatges per sèries i pel·lícules, i s'altre rebaixar els impostos a un dels sectors punters de Galícia, les orquestes sí, sempre s'entén això sí, sí i no, eh, vull dir, què partit que li està dient a Defcon 2 millor no toqueu. Dir, sí, serà més gent. Sí, senyores, conos de desmà senyores. Com és evident, se li han dirat amunt. Més que prudència, això és censura directa exacte, i absoluta. Exacte. Com altres paraules, barat censura. <laughs> vull dir, sí. També ha d'elit, però se li faig a d'elit, en certa manera, no? Hi un sector tan important allà. Sí, sí, sí. Però bé. Això sure, ja es troba de Hardcore amb aquesta gran cançó que molt que us encanta, Bebe, fuma i folla. <laughs> Conclusió. Bé, doncs, però ara anem amb la meva cançó, que jo també que una cançó estar potent. Duc una cançó d'una banda californiana, que són Union 13, grup de hardcore punk també amb, amb qualca pinzellada de melodic. Són... Tenen arrels hispanoamericanes i per això tenen qualque cançó que canten en castellà. Normalment ho fan en anglès, però tenen qualque cançó que ho fan en castellà i qualcuna, com és el cas de la que escoltarem, pues, mesclen. Si fica qualca frase... A sí, sí, fet, sí. Per mi ho comentava, a vegades fa un temps, si era Union 13 o Union 13. Es pot lligar de les maneres. Jo crec que és Union 13 perquè... Perdó, Union 13 perquè Clar, si és en castellà, hauria de docent. Per sí, no Però sí, sí, sí. sí que col·loquialment sé sí que se pot dir se pot un dir, lloc ja, TDC, no? Ja, ja. I és còmic, ja. que una banda hispanoamericana hispano-americana pues, hagin capat un nom així. També, tot s'ha dit, dir, en quant a que són noms de grups, Sociedat Alcohòlica, escriuen Z i K. Per la sí, sort que no i... importa poc. I també, també dir, moltes de les tipografies que s'utilitzen són en majúscula. Per tant, exacte. que quan utilitzes majúscula, eh, descens, passes mm. per, per fora, no? Jo els escric igual, perquè me fa un pot mal d'oïs. Però, sí, sí, sí, sí. però realment s'accepta. Per sí, sí, lo és lo que s'ha de dir. Exacte. <laughs> I de, anem a escoltar un tema d'aquesta banda, com hem dit Union 13, i escoltarem un tema del seu gran àlbum, Why Are We Destroying Ourselves? Un àlbum del 1998, un àlbum que ja té bastant de, de temps. I estem tema que escoltarem és un, de, un dels seus temes emblemes, un, de, un dels emblemes d'aquesta de, banda, que és A Life Story de Union 13. hem escoltat Union 13 amb el seu tema A Life Story Molt bon tema i de fet aquesta introducció en guitarra clàssica eh, Descol·loca Sí, és dir, però en certa manera recorda un tant eh, en els grups de l'Irish Punk després no, però aquesta intro recorda molt el Drocky Pimardis la Gimoli, un poc que es rotlla no? que comença amb acústica i després se posa tot hàstic Sí, és possible, és possible. Com han dit, no? Que tenen aquestes influències més uh, essència aquí. Sí, sí. I aquí la guitarra sí. així, més clàssica, doncs... Sí, jo crec que sí. I doncs, com comentàvem, aquesta banda té un... té aquest, com han sentit, en aquestes mescles d'idiomes amb anglès i castellà en aquesta cançó hem, hem, hem pogut escoltar i supos que com heu pogut adivinar, a més amb el nom de sa cançó, pues és un tema que et xerra sobre sa amistat, no? De fet, no sé si va sobre un col·lega que se va morir o algo així, no? però més el nom ho diu, jo crec que el fa, no? a, a life story, una història d'una vida una cosa així, no? I jo crec que sí, deu ser algo així. I això, és una, una cançó bastant emblemàtica d'aquesta banda. la banda que ara actualment eh, van, van deixar de, de tocar durant un temps i ara s'hi van posar fa, potser, dos o tres anys, més dos que tres. I crec que, no sé quin cantant hi ha, perquè no sé si ho heu pogut apreciar que que ha com dues veus, saps? Com que una més, és més aguda que s'altres, de fet crec que que unes es que fa els trossos en castellà. No. I crec que encara no record molt bé si, si crec que sí que ha tornat. Que ara són els dos originals, perquè vaia hi ha un disco que només és un que mola molt, és molt a molt, és una passada. Però ara crec que han tornat, s'han tornat a juntar i està molt bé, la veritat. Han tret un EP des, després de fa va des, després de all of them. I mola, sona bé. molt bé, també. Mola, mola. De... Ara m'has fet ganes d'escolgar-la en riba que nostra. Sí, sí, està clar. Sí, sí. Crec que, de fet, ara la bateria és una, una lota. I, doncs sí, ja anem passant en el final del programa acabam amb un grup que se diu XAnima, un grup de hardcore melòdic que fa així mateix temps que no dèiem, una gran cosa se que se el preu de la llibertat de XAnima, del seu àlbum de fet, l'Osona Morta que tregueren fa dos o tres anyets una cosa així, molt bon àlbum i molt bon grup i crec que és una banda que també està un poc inactiva sí, eh, per variar ja, sí, per <laughs> variar bàsicament tothom està inactiu últimament, per llàstima i tant hem d'escoltar aquesta cançó tan èpica i tan hard hardcore melòdica. Tan accelerada en si, no? Sí, sí, és una cançó molt himne per jo, és mm. i molt, molt. I bé, ja ha per acabat el programa d'avui, i esperem que vos hagi agradat, un programa un tant, eh, com diria, menyorat, no? Un programa que ja s'esperava des de fa temps, com a mínim per part nostra. Sí, això ho anava a dir. I... Bà, bueno, sempre ho han dit, no? Estavi programa per passar-vos ben altres i si calcom mm. els escolta, de puta mare. Exacte. Mos feig canvi ja fes programa i aquí està. Aquí el teniu. I d'això esperem que vos agradi i mos escoltameu els pròxims programes. Adeu a tots. Adeu. Adeu. called Camí.